Əksüs-sünə rəhman-rəhim. yol verilən xəllərlərdən 38-ci də qalmışıq. İcbarul ibn ala nikahi man la yurid. Həmsin tərbiyədə xəllərlərdən ki, yan oğlu istəmədiyi kimsə ilə evlənməyə məcbur etmək. Atanın öz oğluna deməsi ki, həmin qızınla evlən. Əmi qızı ilə evlən, yaxud da xala qızı ilə evlən, yaxud da görkənli filan kəsin qızı ilə evlən, yaxud da filan tacirin qızı ilə evlən bu kimi sözlər, yaxud da məcburiyyət. Əgər oğlu dediyi ilə evlənməzsə, görürsən ki, ata qəzəblənir, ə, bəzəndə onunla əlaqəni kəsir, onu danışdırmır. Yəni, belə bir hərəkət caiz deyildir. Belə bir hərəkət ata tərəfdən icazəli deyil. Ata öz oğlunu müəyyən bir ailədən, müəyyən bir qızla evlənməyə məcbur edə bilməz. Yəni, Ola bilsin, yəni, oğul atanın valideyinin görmədiyini görə bilər. Və, və yaxud da atanın işarə etdiyini, atanın yönətdiyini, yönətdiyinə yəni qarşı onda meyl olmayada bilər və başqa ailədən evlənmək e, niyyəti, yaxud da istəyə ola bilər. Bəli, yəni, valideynlər yəni, övladlarına işarə edə bilərlər və həmçinin çalışa bilərlər ki, öz övladını razı salsınlar və onun qarşısında yəni, bu kimi məsələləri açsınlar, lakin məcbur edə bilməzlər və onlar bilmədəndə, yəni bu hərəkət ona zərər verər. Həc yəni, şairi buyurur: "Ramenefan fadarra min geyr qasdin." Həm istəyərək, istəm, yəni qəsdli olmadan zərər vermişdir. Mənfət istəmişdir. Amma qəsdi olmadan, niyəti olmadan zərər vermişdir. Buna görə Şeyh-i İslam İbn-i Teymiyyətə rahiməhullah buyurur ki, لَيْسَ لِيَ أَحَدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحٍ مَنْ لَا يُرِيدٍ Yəni, heç kəs, yəni valideynlərdən, ata-anadan, heç kəs öz evladını istəmədiyi ilə evləndirməyə məcbur edə bilməz. و انه اذا امتنع لا يكون عاقا اگر یعنی yani, oğul e, evlad boyun qaçırarsa valideynə qarşı çıxmış sayılmır yani ağ olmuş sayılmır və ila lem yekun li ahadin an yuzimahu bi akli ma yanfuru minhu ma qudratu ala akli ma tishtahi nafsu kana an nikah kadalik beləlik mənəyə insan yani müəyyən bir yeməkdən yəni başqasının yeməyə iştahı olduğu halda, iqtidarı olduğu halda, onu görsən xoşlanmadığı yeməyə məcbur edirsən və evlənmək də belədir. Evlənmək bundan daha şiddətlidir. Çünki insan, yəni xoşlanmadığı bir yeməyi yediği zaman, yəni bir saat acılığı duyur. Lakin insan xoşlanmadığı bir kimsə ilə evlənməsi, yəni bu uzun müddət olur, ömrü boyu olur ə, və bu da daha şiddətlidir. Və həmçinin tərbiyyədə yol verilən xələrlərdən 39-cu-su təxir-u zəvacil bənət bir xeyri, müsəvqın şəri şəri bir səbəb olmadan qız uşaqlarını evləndirməyə gecikdirmək, təxirə salmaq. Yəni, bəzi atırlar vardır ki, yəni, qız uşaqlarını evləndirməyən, gec evləndirir heç bir şəri səbəb olmadan görürsən ki ona müvafiq yəni uyğun ə, birisi gəlir, oğlan gəlir ə, və o onunla evləndirməkdən çəkinir ya müəyyən səbəblərə görə ya o yeganə, qız uşaq olduğunu görə onunla ayrılmaq istəmir və yaxud da onun özünə xidmət etməyini istəyir və yaxud da o yəni, yəni vəzifədə işlədiyinə görə onun malına tamah edir, yaxud da ki, yəni, varlı birisini gözləyir və başqa səbəblər. Və bu da qız uşağını evlənməkdə, haqqından məhrum etməkdir və onun halı necə olar, əgər o özü kimi başqa qız uşaqlarını, əmrisi qızlarını, xalası qızlarını və yaxud da dostlarını Yəni uşaqları ilə gördüyü zaman onu halı necə olar? Onlar hansı ki evlənməklə xoşbəh olublar, onların halı, onları göldükdə o qız uşağın halı necə olar? Artıq o, yəni qəmdən, kədərdən, yəni yanacaq, həsrətdən yanacaq və bunun, yəni gecişdirməyin acısını ata özü çəkəcəkdir. Çünki əsas odur ki, yəni qız uşağını evləndirməsini Əngəyə yəni, salmamaq, tələsmək lazımdır bunda. Amma evləndirməyi gecikdirmək isə və heç bir, yəni şər'i səbəb olmadan, yəni gələnləri qaytarmaq bu müxalif bir əməldir və şər'i və ürfü adət əsaslarından kənara çıxmaqdır. Həm şəriət əsaslarından, həmçinin də adət əsaslarından kənara çıxmaqdır çünki həm şəriətdə, həmçinin də adətdə qız uşağını, yəni, tez evləndirməyə imkan yaratmaq ə imkan yaratmalıdır. Əgər yəni, qadın müəyyən bir kişi ilə razıdalarsa və ona uyğun olarsa, müvafiq olarsa və valideyni, vəlisi onu evləndirməsinə mane olmamaldır. Buna görə ey yəni səhihçi ata. Yəni xeyir istəyən ata, Allahdan qorx və öz quluşağına rəhmet və xatırla ki, sən bu dünyada əbədi qalmayacaqsan. Və həmçinin xatırlayın ki, o, yəni qız uşağıdır. Onun üçün, yəni onu himayə etmək üçün başqa bir kişi lazımdır. İstirafə olsun, və yaxud qardaş, əmi və yaxud da dayı. Sən, yəni dünyadan köçdükdən sonra, əgər sənin qız uşağın, yəni əl yuvasına girməyibsə, yəni, buna səbəb sən olmusansa, yəni bu onun mənasıdır ki, o kiminsə, yəni kimisə ehtiyacında olacaq. Ya, ya da daşlarının, yaxın da yaxın yaxın qohumlarına, yəni möhtac olacaqdır və bəzən də Allahdan qorxmayan birisinə, yəni, məruz qalacaq, onunla, yəni imtahana çəkiləcək. Fərqi yoxdur, istəyir, yəni anasının əri olsun, sən öldükdən sonra ananın əri ilə yaxud da yəni qardaşlarının müəyyən sövgüsü ilə və başqa yəni bir kimsə ilə və bununla onun həyatı, yəni dözülməz, yəni ağır bir həyata çevriləcəkdir. Həmçinin 40-cı, yəni, yol verilən səhvlərdən, xəlləllərdən, yəni qız uşaqlarını yəni uyğun olmayan bir kimsələrlə, kuf deyil, əvcuna, kufun, yəni ona uyğun ə, bir, yəni ərlənə evləndirmək. Yəni bəzi atalar yəni evləndirməkdə, tez evləndirməkdə Yəni, səhlənkarlıq etmir, lakin onların səhlənkarlığı nədədir? Yəni, münasib əlv seçməkdə səhlənkarlığa yol verirlər. Yəni, yəni qız uşaqları üçün ə, həm dinindən, həm əxlağından razı qalan əlv axtarmırlar, seçmirlər. Nəyə görə? Yəni, qızının ə, işi ilə maraqlanmadığına görə və yaxud da ə, onun işlərindən xilas olmaq üçün, yəni evdə çox qalır, problemlərdən qurtarmaq üçün, yəni tez evləndirir, axtarmır, yəni, maraqlanmır. Yəni gələn əl ər, necə əldir? Və e, ya xudda tərəfdiyinə görə və ya xudda mala tamaxına görə, yəni birdən, yəni ilk gələn, yəni varlıqlarsa maraqlanmır onun dini ilə, əxlaqi ilə. Və ya xudda, yəni müəyyən şərəf sahibi olarsa, vəzifə sahibi olarsa, yəni, bununla riyakarlığı qəsd edir. Və ya xudda, yəni yaxın birisi ilə evləndirir və yaxın, yəni qohumlarından kimsə, yəni e, gəlir və onu qaytarmağa, yəni utanır. Yəni, bu kimi e, hərəkətlər artıq, yəni səhlənkarlıqdır. Amma dinə gəldikdə isə, axlaqa gəldikdə isə, intiqalikdə din, heç bunun fikrinə ağlına gəlmir. Xəyalına da gəlmir və buna görə görürsən, insan belə axtarmayanda, din sahibini axtarmayanda, xüsusən ata, öz qız uşaq üçün, yəni varlığı axtararsa, nəm, ticarətçi, başqa e, xüsusiyyətlərinə baxarsa və din sahibi olmadan, din sahibi axtarmazsa, görürsən, çox vaxt e, namazı tərk edən birisi ilə, yəni qız imtihana çəkilir, yaxud da narkomanla və yaxud pis əxlaqı olan və kobud birisi ilə imtihana çəkilir. E, yəni... E, Heç bir günah yoxdur insan, yəni onun e, gələnin vəzifəsi ilə, nəsli ilə, yəni əsl nəcabəti ilə maraqlana bilər. Amma problem oradadır ki, yəni üstünlük axtarıldığı zaman, Yəni hakim məsələ nə, yəni, e, bu dünyalı məsələlər olmaz. Bu problemdir. Tərcih nə olmalı? Tərcih e, din olmalı və axlaq olmalı. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "İdə ataqu man tardona dinuhu və Əgər sin, gələrsə, e, yəni, hansı ki, axlağından razı qalırsınız və dinindən razı qaldığınız bir şəxs gələrsə, onunla evləndirin. Yoxsa yer üzərində geniş və yaxud da böyük bir fəsad olar. Və bu da yəni, belə bir iş tutması da valideynin, atanın xüsusən də yəni, böyük səhlənkarlıqdır. Yəni bu səhlənki bəziləri gec evləndirir və bəziləri tez evləndirir, amma yəni, kimi evləndirir onunla maraqlanmır. Və həmsinin 41-ci tərbiyyədə yol qədədən xərərlərdən, İrgamul binti alə-zəvac bimanə la turiduh. Yəni öz uşağını məcbur etmək istəmədiyi bir kimsə ilə evlənməyə, istəmədiyi bir kimsə ilə evlənməyə qızını məcbur etmək. Bəzi atalar görürsən ki, kimsə gəldisə ə, və o gələnlə razı qaldısa razılıq verir. Qızın xəbəri olmadan. Sonra toy ələfəsi yaxınlaşdığı zaman, yəni qızın qulağına isə pıçıldayır. Yəni, qız artıq hazırlaşsın deyən. Və yoxdur ki, bu da xələldir. Bəzən qız razı da ola bilər və razı olmaya da bilər. Əgər razı olmasa, artıq yəni, onu evlənməyə məcbur edir və ondan sonra o qız uşağının da həyatı dözülməz ağırlar içərisində olur. Və buna görə, yəni, bu hikmətlik şəriət yəni, buyurmuşdur ki, vəli, ixtiyar sahibi qız uşağını evlənməyə məcbur edə bilməz. Yani onu haqqından deyilən yani ata öz qızını evlənməyə məcbur edə bilməz. Səy Buhari gələn hədisdə Abu Hurayra radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurmuşdur ki, evet. tunkahul "Lə tunkahul ayy muhatta tusta'mar və la tunkahul bīsa hattā Yəni həm yəni dul da həmçinin də Yəni bacıra qız olduğuna izin istənilmədən evlərin evləndirilməz. Sorusluq ya Resulla onun iznincə necədir? E, bakirənin qala enta sukuta. Yəni onun izni susmasıdır. Onun izni izni susmasıdır. Və buna görə də yəni vəli ixtiyar sahibi onun izni olmadan evləndirə bilməz. Yəni bu da o deməkdir ki, yəni vəli olmadan yəni qız uşağı da evlənə bilər. Yəni, əlbəttə ki, vəli olmalıdır, vəlisiz nikah səhid deyil və bununla yanaşı vəli də məcbur edə bilməz. Və daha doğru olan, düzgün olan odur ki, onun sözü ilə və bunun istəməsi də yəni, üst-üstə gəlsin. Və bəli, yəni, vəli, ixtiyar sahibi onu evlənməklə razı sala bilər, çalışa bilər əgər o inkar edirsə, lakin onu məcbur etməlidir. Və həmçinin e, yol verilən xəlalənlərdən 42 ikincisi, atanın e, hər bir böyük və kiçik məsələlərə müdaxilə etməsi, evlənmək məsələlərində böyük və kiçik məsələlərə müdaxilə etməsi. İmam valideynlər istiratı olsun istirana, yəni evləndiyi zaman, yəni müəyyən tövsiyələr etməsi, hansı ki, yəni qəti formada e, və öz uşaqları üçün möhkəm bir, yəni hasar çəkməsi. Yəni hətta evləndikdən sonra və görürsən ki, onların xüsusi işlərinə daxışması və evlərinə, onların evlərinə qəsdlə tən gelərək öz ürəklərini bildirməsi, hansı ki, düzgünliyə müxalif olan öz ürəklərini və bu da öz evlalları ilə müəamilədə, rəftarda xəläldən sayılır. Yəni valideynə yəni layiq olan odur ki, öz evdadlarını ya yəni, tərk etməlidir, onlar öz xüsusi həyatlarını yaşasın və onların bu səadəti yolunda Yəni ayağa dolaşan bir yəni, daş olmasınlar, yəni bir mane olmasınlar. E, və bu da o demək deyil ki, yəni, onlar nəsihət verməyi tərk etməlidilər. Yəni nəsihət etməlidilər və onların yəni, düzgün yol göstərməlidilər və bu da yəni orta şəkildə, yəni həddi aşmamalıdır. Bundan sonra yəni sorğu suallar. Yəni, bu, bəzi yəni, təzahürləri idi, yəni, hamısı da deyil, yəni, uşaqların tərbiyəsində yol verilən səhlənkarlıqların bəzi təzahürlidir və bundan sonra, bu səhlənkarlıqdan sonra biz nə kimi şeyləri ümid edirik? Və bu səhlənkarlıqdan sonra biz nə kimi şeyləri əldə edəcəyik? Və bundan sonra uşaqların düzəlməsinə ümid edirikmi? Yoxsa biz onları, hər bir onların azması üçün, yoldan çıxması üçün e, bir şeylərlə onları əhatəm edəcək? Bundan sonra onların düz olmasını, salih olmasını, xoşbək olmasını mı e, umacaq? Və biz buradan da bilməliyik ki, yəni, bu səhlənkarlıq tərəfdən uşaqları qarşı kim böyük cünayət etmişik və onları yəni, bu həyatın yəni, çaşqınlığına, salaraq, yəni səhv bir, yəni tərbiyə seçmişik. Sonra da görürsən ki, dərhal, yəni öz tərbiyə üslubumuz düzgün deyil və dərhal sonra şikayətə qayıdırıq. Şikayət edirik onları azmış gördükdə yaxud onları, yəni ağ gördükdə, yəni valideynlərə qarşı çıxan gördükdə, nankör gördükdə şikayət edirik və biz ki, öz əllərimizlə onların azmaq yaxud yəni nankör olmaq toxumlarını səpən biz özümüzü, yəni öz əllərimizlə səpirdik sonra isə özümüz şikayət edirik ki, uşaqlar artıq valideynlərinə qarşı çıxır, uşaqlar belədir, uşaqlar belədir. Yəni bizim yəni bu əsrlərdə olan tərbiyə ilə sələflərin tərbiyəsi arasında nə qədər fərq vardır. Yəni heç yaxın gələ bilməz. Ə, Yəni onlar, yəni sələflər görsə necə, yəni qəhrəmanlar ortaya çıxatmışlar və bu qəhrəmanların arxasında kim durmuşdu və o kişiləri yetişdirən kim idi? Əgərdi biz onların hallarını seyr etsək, Və onların tarixinə baxsaq, görərək ki, bunların arxasında Allahın müvəffəqiyyətindən sonra, Allahın tövçüqindən sonra ya əzəmətli bir atanı görücük və yaxud da əzəmətli bir ananı öz uşaqlarını e, kamilliyi axtarmaq üzərə yetişdirirlər. Onlar, havaq ki, atalar və analar öz uşaqlarını kamillik axtarmaq üzərə yetişdirirlər. E, buna görə biz, yəni, bəzi analardan, hansı ki evlərdə olaraq öz uşaqlarını, yəni, tərbiyə etmişlər və belə bir fəzilətli əməlləri onlarda yetişdirmişlər və bu əsasları onlarda yerləşdirmişlər. Buna görə bir neçə yəni parlaq yəni surətlər götürəcək onların sənədlərinin həyatından yer tərbiyə etmişlər. Budur Zubeyr ibn Avvam radiyallahu anhu radiyallahu anhu anasının Yəni, himayəsində böyümüşdür. Safiyyə binti Abdülmuttalib. Abdülmuttalibin qızı Safiyyənin himayəsində böyümüşdür. Və onun təbiəti üzərə böyümüş, onun səciyyəsini götürmüşdür. O şücaətli qadının. Onun şücaətindən uhud döyüşündə, yəni, nə vaxt ki, qardaşı Hamzə radiyallahu anhını öldürdülər və onun başına işgət edilər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onun başına gələn əminsin başına gələndən, yəni üzüldü. Sonra gördü ki, yəni bibisi yəni, Ənzubeyr ibn Əvvamın anası Safiyə də yəni öz qardaşına tərəf gəlir. Yəni, o qömün qardaşına nə etdiyinə baxmaqla Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam oğlu Zübeyr ibn Əvvama deyir ki, yəni ananın qarşına gət və onu saxla ki, yəni, o bunu görüb özündən çıxmasın. Və Zübeyl-i Avvam anasının qarşına gidir və onun qarşında durur və e, deyir ki, anası du nəkə lə arda ləkə lə ummələkə Yəni, deyir ki, çəkil qabağımdan sənin nə yerin var, nə anan var və bu zamandır o qəhramanın şəfqəti titrəyir və ayaqları əsir və dili dayanır və sonra Peyğambər s.ə.v yanına qayıdaraq bunu xəbər verir anasının sözünü və Peyğambər s.ə.v buyurur ki, xalli səviləhə onu öz yoluna bıraq. Sonra yəni, müsəlmanlar, insanlar Peyğambər s.ə.v-in bibisi üçün səhvləri açırlar Ə, hətta qardaşının yanına gəlir və ona dua edir və inna illəyi və inna iləyi raciun deyir və onun bağışlanmasını istəyir və deyir ki Qulli Rasulü Ləyi salsam mə ardana və məkənə fisəb illələ əhdəsibənnə və lə asbiranna inşallah yəni deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi deyir ki, yəni Allah yolunda nə olursa biz hamısına razıyıq və bunun səvabını Allahdan gözləyəcəyəm və ə, inşallah səbredəcəyəm İkinci möminlərin əmiri olan Əbu Hüseyn Ali ibn Əbi Talib rəziyallahu anhu, yəni, o tərbiyəsi kimdən almışdı? Yəni o da həmçinin anasından və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cövgəsi, ilk sövgəsi Xadijə, yəni an rəziyallahu anha yəni, onun da yetişməsində səbəb kimi idi qadınlar idi. Və həmçinin əmirü'l-möminîn ərib arab yəni ərəblərin ədibi adlanan Muaviye ibn Əbi Sufyan radiyallahu anhumə yəni onun da, onun da arxasında kim idi? Ləqad kəna və rəa ummun az, azim əzəmətli um hind binti Rutbə radiyallahu anha idi e, və o idi ki, ona deyiləndə ki o uşaq ikən anasının qarşı, qarşısında olur və ona deyirlər ki, hində radiyallahu anha, əgər deyil, o e, yəni yaşasa, öz qövmünün yəni ağası olacaq Hint deyir ki, səkilət hu illəm yəsud illə qovmə yəni, o. Yəni, o yoxa çıxsın, sadəcə qövmünə ağa olsa. Yəni, o deyir ki, qövmündən də başqa insanlara da ağa olacaq. E, və yəni, o qədər himməsi var, qadının himməsi var idi. E, və hətta deyir ki, Muavi radiyallahu anh etdiyi zaman o özünü anasına mənsub edərdi. Və həmçinin rəqiblərini e, bununla qulaqlarını deşərdi, deyərdi ki, ənə i̇bn hindin Hintin, mən Hintin oğluyam və həmçinin Abdullah ibn Zübeyir yəni Zübeyirin oğlu Abdullah onun da araxasında kim olmuşdu? Şücaətli ana əsma binti Əbu Bəkir Əs-Sıddıq radiyallahu anhumə. və ona oğlunun xəbəri çətanda demişdir ki mə yəmnəuni və qad uhdiyə rasu Yahya ibn Zəkəriyə ilə bəğimin bəğaya yəni bənu İsrail hətta oğlunun ölüm xəbəri çətanda o qədər özündən çıxmır deyir ki artıq yani ə Yahya ibn Zəkəriyyə peyğəmbərin başı bən o İsrail, yəni zinakarlarından birisinə hədiyyə edilmişdir. Ə, və həmişə o demişdir ki, ə, onunla yəni məşvərət etdiyi zaman öz oğlu Abdullah ibn Zubeyrə, yəni Həccəşlə döyüşəcəyi vaxt Ki, idhəb, yəni ki sən əzəhəb vallahi la darbatun biseyfi ala izzin get vuruş and olsun ki yəni izzət üzərə vurulan dəyən bir qılınc yəni zəlinlik üzərə dəyən yəni qamçıdan daha əfsəldir ananın oğluna deyin və həmçinin möminlərin əmiri, yəni ədalətli patışaqlardan biri olan, ən, yəni Allahdan çox qorxan, ən zahid birisi abu Hafs Umar ibn-i necə ki? 5-ci xəlifə adlanır və onun darıxasında kim idi? İnnəhə Ummuhu, onun darıxasında həmçinin anası idi, qadın idi, Ummu Asim binti Asim, İbn-i Umar ibn-i Xattab radiyallahu anhu Əkmələ əhlu dəhrihə əkəmələn Yəni elbə ki, Umar radiyallahu anhun Iı, nəvəsin nəvəsinin ıı, oğlu olur nəticəsi Asim, o da ki Asimin oğludur Ummu Asim bint Asim ibn-i Omar ibn-i Xattab əkmər əhli dəhriyə öz dövründə ən kamillərindən olur və həmçinin Abdülməlik ibn-i Omar ibn-i Abdül Aziz Həmçinin o da Abdulmelik ibn Umar. Yani o Umar ibn Abbasin oğlu. Zalikel fətəlledî kamletmu atə. O elə bir cəvan idi ki, onun yəni şəxsiyyəti kamilləşmiş və həmçinin ağallığa çatmışdı və həmçinin onun elmində və şücaətdə və həmçinin tərk-i dünyalılıqda və ibadətdə onu misal çəkdilər. Bir rəğmən enne tûfiya vahva fi təsə'a 'aşərə min 'um baqhmətihi o 19 yaşında vəfat etmişdi. Fəmen kəna yani, bunun da arxasında kim idi? Əz-Zahid Umar ibn Abdulaziz onun da həmçinin arxasında o yəni tərkü dünya olan ə, atası Umar ibn Abdulaziz idi və həmçinin anası Fatime bint Abdul Malik ibn Marvan Abdul Malik ibn Marwanun qızı Fatime idi. Və həmçinin Sufyan əs Yəni Nəbil ibn o kimdir? O ərəblərin fakhi adlanır və həmçinin mühəddisdir və həmçinin altı məzhəblərin sahibindən birisidir və həmçinin hədis elmində Əmirul Müminin adlanır. Möminlərin əmiri adlanır və o ədəmətli imam o Elbirki Salih ananın səmələti Yəni tarix o ananın təzcillətlərini və onun dərəcəsini bizim üçün qoruyub saxlamışdı, onun adı qalmasa da. Ee, İmam Əhməd e, öz is, e, isnadı ilə gətir Bakiyədən. Deyir ki, Qalat Umm Sufyan li Sufyan. Sufyana anası Sufyana deyir ki, ya bu neyyə? Ey oğlum, otlubul ilme və ənə ekfikə bimağzili. Ya yani sən ilm tələb et, yəni mən toxuculuqla səni, yəni himayə edəcəyəm. <gülüyor> və təqdimu anası Allah ona rəhəm etsin, ə, işləyərdi və ona ə, bütün ehtiyacını təqdim edərdi ki, o oğlu elm üçün ayrılsın deyə. Və kanə yəni, tetəxəvvəlu ona mühizə edərdi, ona nəsihət edərdi və bir dəfə ona belə buyurur. İmam Əhməddən gələn rəvayətdə Yə bu Ey oğlum İn kətəb aşrata ahrufin əhrufin fəmdur Yəni on hərf yazdıktan sonra bax On hərf yazdıktan sonra bax Həl tərafi nəfsikə ziyadətən fəhşətikə və xilmikə və qarikə Bax sənin Allah'tan qorfun, mülayimliyin və büqarlığın artırmı? Fə illəm tərə zəlik fa aləm ənnə tədüruk Əgər Allahdan olan qorxu artmırsa bil ki bu elmin sənə zərər verəcək, sənə mənfət verməyəcəkdir. 8-ci İmamul Hafiz, el-Faqihul Bahr, el-Alimul Nihrirs, yəni böyük alim olan, fəqih olan, hansı ki, yəni danışanda hikmətlə danışan, belagətli danışan, danışan Muhammed ibn İdris əş ki, yəni elmi bütün dünyanı yeri doldurmuşdur və o da ezemətli ananın semələsiydi. Fəqad mə tevalidhu ve və huvə cenin yəni atası öləndə hələ o ana betnində idi. Fə tevalətu umu yani anası onunla maraqlanır e, və kənə imrə min fədilləti ləqəil əz və yəni da əzdin yani yani fəzilətli qadınlarından idi. Və budur həmçinin əmir-l-müminin, müminlerin əmri olan Abdurrahman ən nasir əlli valil-əndalusünkü İspaniyanın yəni valisi olur e, və o vaxt yenə yəni, orada fitnələr var idi və qanlar tökülmüşdü. Fəlmə läbisə fə anqarat lehu və heybəti və onun heybətinə, onun qorxusuna artıq orada hər bir şey, yəni sakitləşir e, və sonra qoşun çıxartdır, orada 70 dənə qalanı ələ keçirir. Və tədiməsilu hadi l -adama. yəni bu belə bir əzəmətin, yəni sirri nədir? Yəni o da bir qadın idi, yəni onun arxasında duran da. Qadınə Şeyx Abdurrahman yetimən qutila ummuhu e, ab, ab, abu və o da həmin yetim olaraq böyümüşdü. Əmisi atasını öldürmüşdü. Fətəvar iradəti ummuhu bitərbiyəti onu tərbiyədən tək anası idi. Va idae sirrül kamer və, sirr və ruhus sumu fi fə nəsfi fəkən min əmrihim ma alimək. Yəni artıq anasının tərbiyəsi sayəsində o biliklən, yəni o dərəcəyə çatmışdı. Ki, ey hörmətli Yəni, qardaşım, yəni bunlar sələflər idi, yəni keçmiş yəni, salih insanlar idi və şair deyir ki, lə tuğridannə, əvlə tağridannə bi zikrihim məa zikrinə leysət sahiyu ilə məşətəl-müqadə yəni onların zikrini bizim zikrimizlə, yəni müqayisə etmə yəni səhihlə, sağlam insanla yəni xəstə insan yerlidir zaman bir deyildir. İndi isə mən deyirəm ki, bu dövrdə olan <coughs> hansı bu ümmətdə yetişən imamlardan biri də Hansı ki, imam, fəzilətli insan, tərkü dünya tecrü tarixlə 1330-cu ildə anadan olmuş, 1420-ci ildə vəfat edən, ə, hansı ki, onun da gözəl yəni, tərcüməyi halı var ə, və onun tərcüməyi halı, və onun zikri də elə bil ki, müşq qoxusu kimidir və o, öz elmi ilə, öz fəziləti ilə, islahı ilə dünyanı doldurmuşdur. O da ə, Abdül Aziz İbn-i İbn-i Bas İbn Ləqad mətə və alidu və hüvə səğirə. Və həmçinə İbn-i Bəzi rahimə Allah'ın atası da o balaca iqən ölmüşdü. Heytü inəhü lə yadkur və alidu. O atası öldüyü vəxə o atasını xatırlamırdı və həmçinin onun quruluşu da zəif idi balacalıqda, yəni üç yaşından sonra yerləməyə başlamışdı. <tuh> Fə mən kənə varaəhu həttə sar ilə məsar iləyhi. Yəni onun ar ar arxasında kim var idi ki, yəni İbn-i Baz Rahiməullah belə bir dərəcə çatdı və anası öz tərbiyəsi ilə, yəni onu tərbiyə etdi, onunla maraqlandı, ə, müadim əl-daat, yəni maraqlandı onun itaətdə davamlı olmasına, namazlara tələsməsinə, və həmçinin o balacalıqdan, yəni İkramla tanış tanınmışdı. Və mun bila an kana yatlubu al-ilm ala al balacalıqdan, yəni şeyxlərdən dərs alardı. Va kana ila sallama as-sallam alayhi ahadun da'a ila ghada'i aw 'ashayihi, bir bir şəxs, bir insan ona salam verərsə, onu nahar yeməyinə, axşam yeməyinə çağırardı. Va kana ya'khuzul mala duha duhha. Və duhha vaxtı yoldaşlarına çağıraq onları qurmadan və imkan olandan onları yedir yedirərdi. Baxmayax ki o Və ləqəd kənat ümü bə'təvfiqən yə'mal müəyn. Allahın təvfiqindən sonra, Allahın müvəffəqiyyətindən sonra onun anası çox gözəl yardımçı və çox gözəl bir tərbiyəçi olmuşdur. Və illə kayfə yəbluğü hədəl imam ki, yəni o yetimliyi halı ilə, yetim olması yanaşı belə bir dərəcəyə çatısın, imamlığa çatısın. Və ma'a maradü əyunilləzi əsaba fi 16 yaşında onun yəni gözlərinə xəstəlik düşür əri və 19 sene və 19 yaşında rahimehullah artıq kör olur və yenə 25 yaşına qədər anası onun arxasınca olur o bundan sonra dig book kimi yəni gözəl, yəni ətirli nümunələr, parlaq, yəni tərcümə hallalı sələflərin, yəni görsən ki, ağılları heyran edir və nəfsdə artıq nəfsi oyadır. Həqiqətən insan ə e, görərsə e, uşaqların nə haldadır. Yəni bu dövrdə, yəni inadkarlılıq, pozulmaq və həmçinin ataların qafilliyini görərsə üz döndərməsini və öz halımızı səlil ələflərin halı ilə müqayisə etsək, e, görürsən ki, insanın qalbi yə artıq yəni onlara nisbətdə artıq daşlanmış. Və lakin məhmə yekun min şeyin yana E, nə qədər də olsa insan, yəni ümid üzməməli, müsəlman ümid üzməməli. Fəllədi aslahəssələf, yəni sələfləri, sələfləri islah edən də, həmçinin xələfləri də, bizi də, sonra gələnləri də islah etməyə qadirdir. Bu ümmətin misalı yağış kimidir. xeyri əvvəli və ya uaxdı axırında bilinmir. Fəl əmrü bədi təvfiqinə bil əydinə. Bu məsələdə Allahın müəttəqətindən sonra öz əlimizdədir. Əgər biz düzgün tutarıqsa və evlərə qapılarından düzgün formada jeraliksə və müalicə üçün çalışarıqsa və xatanı islah edib və əyriliyi, düz əyriliyi düzəldərliksə. Fəyə məaşərul əbāyə və ey atalar və analar, siz artıq çirmələrlə nə çalışın və uşaqların yəni tərbiyəsi üçün hərəkət edin və bunun üçün də yəni, öz təqətinizi, cühdünüzü, e, yəni e, gücünüzü, təqətinizi sərf, yəni əsirgəməyin. Fəvallahi ləulləm yətikü min tərbəti əvə illə an təkufu və təslə min təbəətih. Yəni onlayn tərbiyəsə sadəcə sizin onların şərrindən salamat qalmağınız da olsa, o özü də artıq yəni böyük bir işdir, o özü də kifayətdir. Allah təala eşidib qəbul etsin. Sallallahu Subhanallah Allahu lak. 4000 yoxdur. Məsə,